Sziasztok! Nem tudom, hogy egyáltalán volt-e idén már audioblog. Szerintem nem. Hanyogoltam egy kicsit ezt a témát. De nem azért, mert lusta vagyok. Nem is azért, mert feltétlenül uh, nincs miről beszélnem, csak nem akarom hogy megunjátok. Tehát ez a... Nem, vagyok, nem kenyerem ez az önfényezős dolog, hogy mindig én megmondjam a nagyon okos dolgokat, De azért történik egy-két dolog, ami esetleg érdekes, meg mindig kapok egy-egy e-mailt, -egy e ami, ami közérdekű lehet. Most, hogy a mostani közérdekű e-mailre fogok-e válaszolni, most ebben az ódió blogban azt nem tudom, mert nem tudom, hogy milyen hosszú ideig fog most pofázni, mert egy-két érdekességet elmondanék azért nektek. Többek között arról, hogy mivel az én blogom, azért elmondom, hogy mi történik velem, és az egyik számára nagyon fontos dolog, hogy Totál kárszerző lettem, nagyjából hivatalosan, vagyis rám bízták a robogó blogot. Ez úgy volt, hogy a inkler, és azt kérdezte, hogy értek -e a robogókhoz? Hát mondom, azt tudja, mert üm, igazából nem tudtam, hogy miért kérdezi, lerohadt valahol egy robogóval, és meg kell szerelni, de aztán belegondoltam, hogy hát mondom, fogjuk rá egy kicsit értek, mert azért üm, volt alkalmam robogót szerelni, motoros futárkarriérem során mi nagyjából robogókkal nyomtuk az egészet végig, mert akkoriban még úgy pénz az emberek emzére volt meg Simpsonra, na azért akár szar mindegyik. Robogó viszont megbízható téma volt, úgyhogy lett nemi robogó szerelési rutinom, de mindegy. Ö, aztán elmondta, hogy miről van szó, robogó blogot kéne csinálni, és hogy én így mi a véleményem a robogókról, és így mondtam, hogy az meg utálam a robogót kurvára. De aztán rájöttem, hogy ez hülyeség, mert nem utálom én a robogókat, én azt utálom, amikor a robogókat összekeverik a motorokkal, meg a 14 éves hülye gyerekeket a tuning szarjukkal, na azt, azt nem csípem. Csak ha helyre tesszük, hogy mi az a robogó, akkor szerintem az egy nagyon-nagyon jó dolog, csak ö, helyre kell tenni. Tehát ez, ez ugyanolyan, mint bármi más van, amikor az ember azt hiszi, hogy ö, a... Mit tudom én, hát egy időben a suzuki, para, suzuki parasztoknál volt ö, divat, holott én nagyon szeretem a Suzuki-t, a régi Suzuki-t, az egy nagyon jó autó, de a suzuki is hülye gyerekeknél volt divat az, hogy azt hitték, hogy ez most Ferrari-ban ülnek, és akkor mindenkivel gyorsulni kell, de egyébként ez saját magammal velem történt meg, nekem van egy, ö, egy sportmotorom, egy ilyen a sportmotor, ez 145 lóerős, és például ez tavaly nyáron még, mert összetörtem magam, vagy tavasztal volt egy ilyen, úgy, a Suzuki Vagon r is ilyen biztonsággyőrkinézetű fogyatékos idióta, ki kitalálta, hogy Suzuki Vagon errel versenyezni fog az én motorom ellen is, hogy ilyen elkezdte neki tolni, mint az át, hogy leelőzzön, és így nem tudom, hogy ezt melyik álomvilágba találta ki, mert tehát egy motornak soha nem fel egy autó, mert egyszerűen a lóerő és a súlyarány az teljesen más. Úgyhogy... Ezek a kis, hát úgy mondják, ez a szaknyagy bolyrészer emberek ezek, ezek nagyon el vannak tévedve. Amikor a motoros körökbe voltam régen, akkor is mindig volt egy-két ilyen fiatalkorú hülye gyerek, aki ráült egy 125-ös és a hogy a világon ez a leggyorsabb motor, mert nem tudta elképzelni, hogy van egy gyorsabb dolog. De hát van. Na ugyanígy vagyok a robogókkal, tehát nem szeretem, amikor a robogókat összetévesztjük a sportmotorokkal, meg amikor egy kerekezgetünk vele, meg azt hiszük, hogy most ez a világ fassa, mert nekünk robogunk van. Nem, a robogó egy nagyon-nagyon praktikus, nagyon okos közlekedési eszköz a városban, bár az 50 is határ az nagyon bekorlátozza a dolgot mert az 50 köpcentivel a városi dinamizmust elég nehezen lehet tartani és ebből következik, hogy mindenféle anomáliák vannak itt, hogy sokan ilyen mindenféle papír nélkül 125 össel mászkálnak de ebben marára nem akarok belemenni a dolog lényeg, hogy bevállaltam a robogó blogot már presztízsből is, úgyhogy azért tudom, hogy kurva nagy nyugvöldés lesz, mert baz meg a robogókról írni, hát az aztán nem könnyű. Most gondolj bele, hogy robogókra nem lehet rá Tehát az, amit az előbb mondtam, hogy van pár hülye gyerek, akinek a robogó az élet, mert arra van jogsia, mert nincs egy jogsia mondjuk rendes motorra, vagy erre van pénz, és akkor azt hiszi, hogy ez a csúcs. De hát azért, azért számomra egy ilyen érzelmeket kiváltó tárgy, az emocionális, emocionális szempontból, az nem tud lenni egy robogó, tehát ugye egy hülye ember izgul rá egy Opel astra amikor ráizgulni egy Ferrari-ra kell, vagy valami, valami komolyabb járműre. Jó, én ezeket a dolgokat kontrollálom magamban, én olyan dolgokra tudok ráizgulni, ami számomra elérhető, azt uh, lehet, hogy nem sokan tudjátok nekem, van egy 300.000 fontos hobbi autóm, és én azt nagyon szeretem. Erre izgulok rá, mert ez az én szintem, anyagilag, de de ennek ellenére nem gondolom, hogy a robogóból életérzést kéne csinálni, mint ahogy életérzést szeretnek csinálni a motorból. Én ezt még a motoroknál is röhelyesnek tartom, de, de azért vagyunk be, tehát egy robogó az, az más dolog, mint egy motor, és nyilván az ember motorokról, autókról, meg komolyabb járművekről sokkal több dolgot tud írni, sokkal jobban tud írni, mint a segédmotoros kerékpár, rovat, de hát totálkár nem talált erre alkalmas embert, ami nem csoda, mert ez kell némi fantázia, hogy erről valamit tényleg tudj kanyarítani. Na mindegy, bevállaltam, és most egy ilyen elég solid stílusba elkezdtem ezt nyomni, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle, de sokkal több lett belőle, mert alig, hogy elkezdődött a dolog, már is így akartak meginvitáltak a mopedralira, ahol ami nekem kurvára tetszik, mert képzeljétek el azt, hogy elmerodjant emberek 50 centis szarokkal, tehát most idén ez lesz a korlát, az 50 köpcenti. Gyakorlatilag egy tereplarit nyomnak végig Budapest-Szeged útvonalon, ez több mint 200 kilométer. Az átlagsebesség nagyon lassú, és hát vagy egy ilyen 8-10 órás szívás biztos lesz, és ha szerencsénk van és esik az eső, meg hideg lesz, akkor biztos leszapjuk magunkat, de épp ez a lényeg, hogy ez akkora állatság, hogy ezt be kellett vállalnom, úgyhogy én most vagy tudok kölcsönkérni robogót, vagy szponzoroktól tudunk kölcsönszerezni robogót, bár ennek én sok esélyét azért nem látom, mert ki ez az állatbarom, aki egy ilyen. Tehát azért, hogy lezuhúzzuk és visszaadjunk egy ilyen repetidomos szart, azért senki nem fog kölcsön kapni, úgyhogy valószínűleg vennem kell erre eszközt, valami, és már be is korlátoztam, hogy ilyen romot fogunk venni. Ezt már megbeszéltem Attila, és Attila barátommal is, ki természetesen benne van a buliban, és megbeszéltük, hogy romokat fogunk venni, és akkor azt építjük át a. Enne a, erre a célra, és akkor tehát ebből biztos, hogy csinak egy anyagot, szerintem kurva jó móka lesz, biztos, hogy végig fogom kurvanyázni az első fél óra után az utat, de, de az, hogy ezt megcsináltuk azért ez, ez nekem, nekem bejön, még ha nem is egy olyan hű, de nagy dolog, hogy robogom végig baromkodni ez, ebben a szerencsétlen pozíció, ülés pozícióban, amit egy robogó ad, ezért is annyira nem kedvelem ezt a praktikumát leszámítva de, de azért jó buli Úgyhogy megcsináljuk Na a másik dolog, amit el akartam mondani hogy Nem tudom, emlékeztek -e a sztorira a békáról ö, Volt a Először nekünk Volt az első mops az apók És ö, utána Jött a testvére a Breki, akit én már Brökkinek hívok, mert, ö, mert a, a, Ő egy Hát egy paraszt, egy érdek és, és ezért hívom Brökkinek Mert így, így parasztabb hangzású neve van nem annyira ártalmatlan, mint a breki. És szóval a brökinek a tenyésztője, mert a bröki egy fekete mops, annak a tenyésztőjénél volt egy szintén fekete kis ami, amit ő el akar tartatni, mert azt mondta, hogy valami idegprobléma van a lábában, és mi elhoztuk, hogy megmentjük. És kiderült, hogy displázia, mind a két lába rossz, elmennetek műteni kéne, az azonnal le akarta csapni a combcsontját, ezt így adta elő, hogy jó, nem gond, lecsapjuk a combcsontját, aztán az. Na mindegy, mi az egyre válaszalon keresztül találtunk neki gazdát méghozzá Béka Balázs személyében, aki azért lett Béka Balázs, mert a, miután elvitte ezt a kis mopsot ő nem bírt jobb nevet kitalálni, mint hogy béka, mert ez is elég békaszerű volt, főleg kiterülve, és akkor most van a bröki, meg van a béka, ezek teljesen különböző mopszok és a békabalás meg ugye a béka után kapta a nevét, hogy békabalás. És a, az, a hely, az a helyzet, hogy én már régen láttam a békát, mert a békabalás is dolgozott külföldön, mert minden egy csomó idő, de az tény, hogy már nálunk elkezdett, amikor nálunk volt, már akkor elkezdett felerősödni, és egyszerűen nem voltunk hajlandók elaltatni meg, műteni meg ilyenek, és a békabalás azt mondta, hogy ő lesz arra, mibe kerül, ha kell, akkor megműti, de ő megpróbál neki jó életet biztosítani. És a békabalás, illetve a nem a békabalás, a béka, az egy kurva rossz kis ördög genyomóps lett. Bezabálta, elrontotta a békabalás másik kutyáját, bezabálták a kolbást, minden, amit el tudtok képzelni. Szóval nagyon rossz volt de az a lényeg, hogy most nagyon régen nem láttam, és most találkoztam velük, mert a békabalás főhozta. És hát eltelt egy csomó idő és már hát három évesen elmúlott a béka, és kurva jó pofok is mobsz belőle, tök béna volt először, kicsi volt, könnyű volt a súlya, most is alacsony, tehát olyanok hogy olyanok együtt mondjuk a ö, Brökkivel, mint Arnoldos Franco-Columbu Franco együtt, a, a béka azért jól láthatóan alacsonyabb, látszik azért meg mindig, hogy egy kicsit a lábát érdekesen húzza, meg egy kicsit, hogy megvicsatlik a lába, de tök jó, megy, rohangál, mint az őrült, és érdekes, hogy meg, tök izmos lett, mert neki keskenyebb derek látszik, hogy egy kicsit a hátsó végtagjén nem jól fejlődtek, keskenyebb derek alul, de fönt ilyen tök izmos melkasomon, és tök jó képület tartra, tök ilyen puha bundás szőre van, úgyhogy ha találok fényképet róla, azt berakom nektek, mert geción néz ki, és igazából ez tök jó, hogy hogy azért meg tudtuk menteni annak idején, és most tényleg tök jól van és tök szép kis kifejlett mobsz belőle. A harmadik téma, amiről akarok beszélni, az az, hogy megint szivatni fogják a dohányosokat. Nagyon helyesen, mert, mert undorító az, hogy, hogy nem tudsz elmenni rohadt uh, étterembe, mert ezt a szart kell szívnod vagy szórakozó helyre, és ez kurva és itt nagyon komoly szigorútások lesznek, de nem erről akarok beszélni. arról, hogy olvastam valamelyik úgy agyúnak a blogját, véletlenül, aki pont erről szólt, és megragadta egy mondat a figyelmet, amiben megmagyarázta a debil azt, hogy hogy hát ha a dohányosokat szivatjuk, az igazságtalan, mert akkor minden mást kell szivatni, az egészségtelen táplálkozást, meg mindent. Mert az is egészségtelen. És ebben ö, nagyon nem téved, mert lesz majd ilyen hamburger adó, meg minden, és ezzel tökre egyetértek. Tehát a mai napig azt mondom, hogy ha például férekajátok és szarakaja szarkaját tesztek, és az drága, az nem baj a szarkaja, legyen drága, azért legyen drága a szarkaja, hogy ne vedd meg. Hogy legyen még egy visszatartó tényező, hogy ne akarják szarkaját enni. Ez nekem teljesen tetszik. És e, igazából viszont, igazából amiben téved, e, Baramarcú blogoló barátunk, mert nem akarom mondani, hogy melyik blog ez meg ki ez, de már olvastam tőle pár fasságot, és meg vagyok győződ, vagy egy gyökér. De mindegy, tehát amiben téved, nagyot az az, hogy ez nem hivatkozási alap, hogy azért ne dohányozzanak emberek közterületen, mert mások meg szart esznek. Tehát ez sosem mentesít. A drogosok is mindig ezt csinálják, kurvára rögnöm kell, hivatkoznak az alkoholistákra. Ez nem mentesít senkit. Tehát akkor én most elmegyek bankot rabolni, akkor engem ne büntessenek meg, mert más meggyilkolt. Ez nem így működik. De ezen felül van egy baromi nagy lényegi különbség a dohányzás meg a szart táplálkozás. De még tovább megyek még az alkoholizmus között is. Mégpedig az, hogyha te egy hamburger tevő ember mellett ülsz, attól nem, te nem fogsz elhízni. Attól csak ő hízik el, el attól, amit ő megeszik. Viszont amikor egy dohányzó emberrel vagy egy légtérmel, akkor szívod ugyanazt a szart, amitől neki is tüdő lesz, meg neked is. Persze nagyon kisarkítottam a dolgot, de ugyanúgy egészségkárosító hatásnak vagy kitéve, ö, mint ahogy ő is kiteszi saját magát. És természetesen, természetesen egy alkoholista halára iszre magát melletted, attól neked az égvilágon semmi bajod nem lesz. Valaki hamburger zabál, vagy zsíros kenyeret, vagy bármilyen szart, vagy ö, akár ott narkózza halálba magát melletted, attól neked semmilyen bajod nem lesz, de a bagószagot azt ugyanúgy beszívod magadba, és a tüdődbe a cigipüstet ugyanúgy beszívod, tehát ugyanúgy téged is károsít. Ez azért baromina különbség, úgyhogy ilyen idióta fasságokra hivatkozni Hát ezen komolyan mondom, beszarok, és nem értem, hogy valaki hogy lett ennyire szüklátok szűklátokörű. Kivéve persze akkor, mert akkor szoktak ennyire szűklátokörűek lenni, amikor a saját érdeküket kell védeni. Tehát amikor egy dohányzó ember talál ki mindenféle idiót a mentséget arra, hogy miért ne basztassák azt, aki dohányzik, akkor, akkor ezt megértem, mert az semmi más, mint az, hogy simán önző, mint amilyen az embereknek a többsége. Na ennyi volt a mai audioblog, folytatom majd egy levéllel valamikor, amiben több érdekes kérdést feltett egy srác, ami esetleg nektek is érdekes lehet.